проходить мимо хати кайданця, віконниці зачинені, і жодного сліду від порога до хвіртки і воріт. Рівно біліє сніг, давно нанесений. Таки вибрався на Кавказ. Хіба й собі спробувати? Замислився Катранник. Бо тут біла труна. Коли рогу вулиці почув розмову з смачними назвами, що приневолили спинитись і застигнути. Партії. Говорить про харчі. «Що сьогодні дають?» Питає чорна ушанка. Під нею вибрита потилиця поземно перетнулася з гордкою. Четверо стрінувшись, несуть різну вагу. На плечах і під руками наодвисно. І в обхват хто мішечок, а хто кошик, клунок, торбу. Та крупи дають і гав'ядину. Як було? Кукурудзу, а до неї чечовицю? Притихли, обговорюючи, бо зауважили Мирона Даниловича чужий, зрештою рушили з перехрестка. Катранник пригадав. Колонія лютого закладу притулена до краю села, звідки вони тягнуть харч. В одного з кошика крайчиком лисніла червона ставоловина. А стороною вітер приносив запах варної страви, що притягував селянина, мов рибу живець на крючку. Привів до огорожі колготного дворища. Там ватра трискотіла, розкидаючи іскри і стелячи дим, яскраво серед білості снігової. До вкруг казана зібрались активісти, стерегли, як сундук із золотом. Інші, їх супряги, сновигали подаль або мили посуд перед тим, як обід розливатимуть, а дехто муші глечик у кошику, підклавши туди соломки. За стаяннями колгоспники впрягшися, як єгипетські дармроби до каменя, Відтягали дохлу коняку в степ, такі ж мрущі, як і кожен одноосідник. Подивився на їхній двір катранник, тільки головою похитав. Бач, нас тягали чужого. А що залишилося? Тільки в казані наші крупи, запічки виметані для півживих, самі активщики з тугими пиками. Побачивши, як гріється казан активістів і як відтягають падло натужені ходяки під линвами, Мирон Данилович пішов додому найкоротшою дорогою, що пролягала біля сумного місця. Якби знав, скільки прикрості стерпить, обминув би, брівши найдальшою околицею. Приїжджала підвода. Це туди. Зразу ж відзначив собі чоловік, бо чув тяжкий стукіт. Накладено мертвих, як снопів. Три дядьки вищі й хуткіші замововільного свідка спроваджують безталанних односельчан до упокоєння. Ось і воно. Підвода звернула на необгороджену ділянку, де вже дожидає викопана яма, а нову кайлами, лопатками, плішнями вицюкують гарбокопи, рухаючись як недужі. Дядьки ж повкидали мертвих до ями і загортають міленько, бо ніколи. Треба їхати по свіжих що представилися. Великі дерева біля кладовища спиняли завію, і сніг лежав тонший, ніж по околиці. Мертвих кладено також біля могилок, просто на білу поверхню, або загортано так неглибоко, що земля і сніг, злягаючися, потроху вивільняли їх, показуючи недавні заметини. Сюди видно то нога, то коліно, то рука поліка чи сама кість, чи вигнута спина і голова виставляються з глинистого грунту і зимового покриву, як після побоїща, веденого вже не людьми, а збігом демонів, що не знають звичою достойно класти покійників на останній сон. Кинули їх мертвими і притоптали, швидко через них перебігши. Виказуються набіщики крізь місць, мов спотоплення якогось, білого і морозного, що залило але не закрило їх тілком. Так і спинилося, страхаючи живих. Хоч і відходити, Мирон Данилович, бачить гурток дрібний рушає помалу-помалу до кладовища навпростець через безпарканні садиби від ціля, де дитячий будинок родіє. Чого ж малята самі? Без дорослих тягнуться. Хитаються разом, ніби зв'язані докупи, Окремо двоє волочать якісь речі відставши. Наблизився гурток...